Singurătate planetă rotundă. Ala Brăleve. Mi-am parcurs jumătate din spațiul singurătății ca să pot ajunge în această Siberie surdă, autoexilat din naborul copilăriei, nu am luat cu mine decât un nume de câine. Aici, drumurile pierd dintr-o dată, iar poveștile par să-și fi smuls de mult din vorba lor ispita. E un continent de o melancolie fără margini, fără porturi. Fără catarge, de jur împrejur, numai uitare. Cândva, ușor ca un poet, mă înălțam să privesc peste crenelurile de ceața ale cetății în formă de soare. Prea ușor s-ar putea spune. Prietene, nu te întrista pentru mine. Extremitatea fiească a singurătății mele îți este veșnic aproape. Nu-ți fie teamă, ca să te recunoască suficient... Se intinzi mâna. Pentru tine, ea e atât de blândă, altfel nu m-aș simți atât de singur.